Doar pentru extazul poarta cerului. Doamne, în extazul cu poarta cerului, o grea întrebare pentru noi ai dezlegat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, o deschidere în adâncul liniilor noastre ai lucrat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, toate gândurile noastre să roiască au încetat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, toate poruncile tale s-au adunat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, o cunoaștere tainică s-avem ni s-a dat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, începutul cel bun într-un noi ai adus și l-ai lăsat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, retragerea în sine, cum să o facem, am aflat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, rugăciunea minții în inima coborât și a stat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, toate trecerile prin porți le adunat. Doamne, în extazul cu poarta cerului, să pornim pe calea cea luminată ne chemat. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Tăriei Doamne, cu lacrima rugăciunii pentru Duhul Tăriei, care ne dă biruința în războiul gândurilor adus de Duhul răutății cele vechi și de urăciunea pustirii, te rugăm să tai voia noastră cu paloșul renunțării, ascultării iubirii și smereniei, ca să dobândim din putere peste șerpi, peste scorpii și să trecem prin poarta cerului.